Det på fotbollspodden den han lärk. är i körning, båt som kan låga upp. Bära med! Bära med! Bära är det här han med ett där spelat? Två minuter. Där ser Johan så riktigt. Så där, välkomna till första avsnittet av halvleken podcasten där vi pratar fotboll i 45 minuter. Plus tillägg. Plus tillägg. Vi, vi måste snacka lite om namnet inledningsvis. Ja. Jag Jag tänkte lite på vilket sätt det kan vara som en fotbollshalvlek. Och då är det ju så att en fotbollsmatch kan se. eller en fotbollshanlev i det här fallet kan se väldigt olika ut. Det, alltså det, det kan ju vara en jävligt tråkig 00 -match. Där Det kanske är att vi sitter här. Ja, lite mer analys, drar, eh, tittar detaljer i match och så. Men det jag tror att det oftast kommer att vara och det är att det kommer att vara lite mer holländska ligan, på kommer vara fram och tillbaka, det kommer liksom att lite hit och dit och så. Så ja, de här poddarna och de här fotbollshavlekarna kan se väldigt eh, olika ut. Jag tror bara att det blir ett mål i den här matchen. Det tror jag Paris gör. Vem gör målet? Gör Ida. Nu. <laughs> Vilket även vill till att vi sitter och kollar på matchen. Faktiskt. Ja, matchen. Vilken match? Jo, matchen match. mellan Paris och Marseille. Bengalen. Och där Oj, då kastar ni när vi går på hamnarna. Vad Va fint! <laughs> <Fan> vad måste du? Vålen blir. Då kastar ni när vi går på hamnarna. Vi kommer på sitt plats. <laughs> Ja, oh, den har en fallskärm. Shit vad coolt. Ja, de ska ha lite högt upp ifrån. <laughs> Sen när han blir insläppt i arenan. Ja, ah, vad är det här för något? Det är en fallskärm. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> oh, <laughs> Ska ha okay. den till? <laughs> <här>. Nej, men, <laughs> men vad vackert att de spelar vidare och inte tar ett avbrott. Ja, men ingen bryr sig. Alltså kolla, i Sverige... Förstår kaoset det blivit. Ja, det har varit liksom här dör fotbollen. Ja, ja men vi kan börja med Simon Schödin. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Eh, synd att klaga. Det är rullar på bra. Skall Härligt. Då? Jo då, det är bara bra. Jakob ligger här och sover. och. Nej, jag är vaken. Jag är vaken. Du är vaken. Ja. Hur mår du just nu? Jag känner mig pigg och glad. Härligt. Spänn för det här. Är det på den? Ja, jag känner mig också. Jag har just tryckt i mig en klarkaka, så jag är lite ont i komt i magen men annars så jag hoppas att det ska bli riktigt Hawaii fotboll här i första avsnittet. Ja, det. Ja. <laughs> <Jajamän>. <laughs> jag är värre. Jag spirar än. Hur mår du då? trött, mycket jobb men det ska bli kul att prata i fotboll faktiskt. Härligt. Och så Sarona som vanligt. Sist men inte minst Filip Byström, välkommen. Tack. <laughs> jag har fortfarande <fortsätter> med... mer. Det är så det här. Det känns bra. Jag har gått runt i söder för har då satt upp komikaffischer hela dagen så det är skönt att vara här och inte och inte där. Nej, du ringde mig med det på lunchen. Du du var på pulsen. Mm. Jag är stolt över att du äntligen kom ut i pulsen söder. Pulsen i Flemingsberg. Det är. På bort stolt efter att Du har kommit ut i söder. Liksom. när flyttar du dit? Nej inte två veckor. Sedan. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag har inte tittat i Flemingsberg. Nej, men ändå, du är söder och stadskärnan i ja, morse är, är, är rakad Bra att äldre ja, har kommit ut i Flemingsberg Åh, oh, jävligt skönt I morse är rakad Jajamensan Inför premiäravsnittet på podcasten Exakt, Då gäller det att klä sig fint och vara nyrakad Ingen slutspenskrig, ja. alltså Nej Men kläder kan man ha. Det kanske kommer Det kanske kommer, de, de generna har man inte fått <laughs> Nej, jag har inte, inte rakat med på 14 dagar mm. Fotboll, Nej, och det är ja. Ska vi hoppa på lite fotboll? Vi börjar med eh, dagens första ämne där vi tänkte diskutera dåliga klubbval. Vad har panelen att säga om det? Är det någon som har någon bra idé? Ja, så alltså jag är en klockan. Alla som går till så den är helt värdlös. Men, men om vi ska definiera vad klubb, dåliga klubbval är? Jag, jag skulle säga att det dels kan vara eh, alltså ett förbjudet klubbval. Alltså att man, man går till en rivalklubb. Konkurrerande klubb i samma liga till exempel. Eller att man gör som eh, Alexanders Song från Arsenal. Där den den sången var... Kung, ja, och går till Barcelona där han eh, verkligen på sin höjd är en ro rotationsspelare. Ja, jag, jag tycker inte att man behöver vill gå till en, en konkurrerande klubb utan att man bara går till en klubb och blir skit. Eh, jag tänker lite på Fernando Torres till exempel som faktiskt går till Chelsea och vad han visat där jämfört med, <skratt> med i Liverpool. Mm. Eh, Men, där finns det väl och... två definitioner av det här. Antingen ska man göra fel val som spelare och gå till fel klubb. Eller, Eller så klubb kanske klubben har scoutat helt fel och få helt fel spelarprofil. Ja. Som till exempel Bebe. Barcelona när de det Slattan. Han passar inte in i gruppen. Det tyder på ett ganska dåligt scoutingarbete. Ja, han passar inte in i gruppen, han passar inte in i klubben. Alltså, Nej. Fel vad jag har hört så. Han, han, han var ju populär i Barcelona <coughs> så han och Gerard Piquet blir väldigt goda vänner, av vad jag har hört. Ja. men... Gerard Piquet är lite bad boy. Ja, oh, oh, fast inte på samma nu. Oh, ja, det är han på ett sätt. Om man jämför jag med ja, Sha Sha Shakira, Sha Sha Sha Shakira som flickvän, Sha well, alltså. Man måste vara en bad no. <laughs> <skrump> Absolut. Nej, men om man jämför med Messi och Iniesta och related, så är i alla fall Piqué en bad Lite mer av en bad boy, i alla fall. Ja, yeah, nah, det man får, ju, man yeah. man får man ju. Men om alla skulle säga ett dåligt klubbboll var varan? Har vi något i huvudet? Louis Spigo. Jag tycker det var väl i det han fick kasta på sig när han skulle slå stjärnan i, i jag, jag har jävligt svårt att säga något nedvärderande om oh, Luis Figo överhuvudtaget. Ja, alltså ah, det... ka kanske inte. Men, som eh, skulle så, en sån Men då? just övergången tycker jag inte var snygg. Ja, men sen sån... så tycker jag att Luis Figo var en fantastisk fotbollsspelare och inget ont om honom. för snoken, <laughs> det gillar <är bra. laughs> jag. Vi ser nog att han har hållit på det för senaste varsin. Titta! Han har mycket att Åh! Oh, oh! Men varför håll han för snoken? Mm. Han har stor näsa. Han måste vara rädd men det, det är hans <laughs> <laughs> Yes, där Figo M. Någon mer? Jag tänker mer på tränarfronten. Det här är ganska aktuellt. Det är med Gattuso. Och Jag vet inte om det var ett dåligt klubbval. Gå till Palermo eller om det var att ett, en dålig värvning, helt enkelt. Va, va, han har han honom på läktaren? Hur många gånger Tre gånger. Tre av fyran, tre av fem fyra. tror jag han har suttit på läktaren. Sen fick de nog gå, gå, gå och gav honom sparken. Han fick fick men, han, upp 90 men minuter. Å andra sidan har Palermo sparkat typ, så här, 79 ja, tränare. Ja, det var 28 tränare. Så den. Palermo känns för inte riktigt rätt klubb alltså, för att börja en tränarkarriär i? Nej. Nej. Nej, verkligen. Det finns ju en tränare, jag tror att han heter Gasperini. Jag tror att han har blivit sparkad av Panoramas ordförande 3-4 gånger ja. eller sånt där. Sen kommer han tillbaka, det är ja. riktigt riktigt. Han, alltså han har ju sparkat en sån tränare som Cesar Prandelli också, så, här. Mm. så det är ju verkligen... Han har sparkat Spalletti. Ja, man, man undrar ju om, han, han har makt. om det, det, det är lite av en av hans grej. Vad heter han? Samparini. Samparini. Han gillar sparka. Mm. Det, är också, det var också det som tog dem upp till Serie men å andra sidan så vände det där uppe och det var det som tog dem till Serie B, så att det får vi väl skåla över. Absolut Någon som har fler <skratt> dåliga Ina Vad tänker du på Du första som kommer upp Jag vet faktiskt inte riktigt Vad jag tänker på eh, Songs tycker jag är dåligt Alltså att han, att han eh, Går lite för mycket Efter Glory liksom. mm. och Alla vill ju spela i Barcelona som I alla Det gjorde det för två år sedan eh, När han gick dit eh, Och följde Fabregas Samma säsong Eller om det var Säsongen sången efter ja. Säsongen efter varandra. Men Men eh, så du, och där har han ju spelar väldigt, väldigt få minuter, tycker jag. jag. Jag kan ta en som ser, som händer nu sommar som ser dålig ut än så länge och som jag tror kommer vara dålig också. Vad gissar? Nej, jag han köra. Fellaini. Jag tänker på Fellaini, mm. för han kom in i ett United där, alltså inte riktigt den mittfältstypen behövs. Han, han, han är lite, eh, alltså han är ju en duktig fotbollsspelare, men det känns som ett lag som United där... Med den, den historien, den pressen och det, ja så har han ju en nöjaktig tröja på dig. Alltså det. Det är en helt annan grej än, än för hur han var med honom i Everton. Alltså hur han ska agera på planen och alltså de ska vara mer spelförna. Han ska kunna liksom ta tag i spelet och verkligen leda laget. I, i Everton kändes det som att det mest var, ja, han, han skulle vinna liksom fördela boll. Eh, mer direkt framåt liksom inte, och inte så... möta de här handbollsförsvaren som man kommer göra ja, exakt, i med. Jag är med. Det känns inte som att han har det här tålamodet och all, man har inte aldrig fått se att han har det tålamodet i sitt spel som det krävs om man är en topp 4-klubb för de kommer man möta ett mer defensivt försvar mm. än vad Everton har fått. <coughs> det har blivit mer öppna matcher för honom när han har spelat i Everton och när han, är det ett lag som har pressen på sig att de ska vinna så nu har den dessutom blivit skadad. Han kommer vara borta i tre månader efter att ha spelat 180 minuter. Så det är... Vad, är det, 200, vad betalar den 265 eller mm. något sånt där. Svårt att säga det mycket, kommer vara för det. det. är mycket alltså, pengar för... inget, inget illa mot Everton. Alltså, de har ju varit en topp 6-klubb mer eller nu i några år. Och ja, just nu har nu varit ett bra fotbollslag med tunga skalper och, mm. och sådär. Men det är just det att... Min förväntningar. alltså United ska ju vara en klubb som ska gå till semifinal i Champions League. liksom. Ja, är... och, och ett inmedfält med Karrick Fellaini har jag svårt att se att de, kan, eh, Ta sig att, långt. att de kan mäta sig med de bästa lagen i Europa. Alltså, är takt, alltså. när, när man tittar på hur det ser ut i Tyskland med deras inmedfältare mm. i Dortmund och Bayern München. Jag har ju egentligen två som jag tänker på. Det första jag mm. tänker på det är... Rasmus Jönsson, eh, här har vi då en, ett fall där klubb eller där spelaren verkligen har valt fel klubb. Jag läste lite gamla artiklar med honom och han sa det precis när han blev klar för Wolfsburg i tyska ligan. Att eh, det här är en stor klubb och eh, chansen att komma till en stor klubb kan man inte säga nej till. Eh, I den frågan så vill jag ju säga lite att där måste man ju lite ha självinsikt som spelare. Eh, är man verkligen redo för en stor klubb? Mm. Rasmus Jönsson spelade hela säsongen där 2010 med Henrik Larsson. Och jag skulle vilja kalla honom för Sveriges Bojan Kirkic. Mm, men jag tänkte på det för jag kommer ihåg. Vi, vi såg, det var 2009, på våren, så AIK Helsingborg, eh, där AIK senare det året vinner guld. Men där Rasmus Jönsson gör hat -trick borta mot AIK. Och det var inga märkvärdiga mål. Det kan i för sig visa på att han, han var en väldigt bra spelare för en bra spelare gör... Trevligt. Mål och oavsett hur det ser ut, men Henrik Larsson låg ju bakom nästan allting, alltså det känns som att det, det är inte inte jättesvårt att spela ett spelgeni som hand Absolut, absolut. En annan svensk spelare som kanske tog ett för stort steg, och det kan ju ses som ett dåligt klubbar, det är väl Linus Alenius. Mm, som bra. faktiskt, visst han öste mål i Superettorna och var bra där. Men hur många andra spelare finns det inte som har varit bra i Superettan och inte ens levererat i Allsvenskan sen? Ja, ja. Det är coolt att våga. Det kan ju vara jävligt att ha det också. Men framförallt, den säsongen hade väl Genoa det var väl den klubben i Europa som ägde flest spelare och hade flest utlånade <laughs> också. Så ja. vad var chansen att spela? Det var ju någon en konkurrens. Liksom, ja, det är Genoa och Odinese som jag mm. Mm. Och då får man tänka på att han blir egentligen köptbegrönt i youtube -kip. Jag kan mm. inte se att Genoa i superrättan och scoutar så mycket. De kollar på Youtube. Han är oh, det, YouTube är, det är ju ett fantastiskt mål han, han gör. när han, han, gör är, han ja. drar, jag kommer då vilka ja. de möter men det är ju en vänstervolley från ingen vinkel. Ja, alltså, han, han tar ner den, ner den, den på och bröstet och kickar över killen va? Ja. Och sen drar ja. in den i bort. Mm. Med, med fler fot liksom. Mm. Lite once in a men, så Det, blev, ja. det, ja. det ja. blev det världens finaste mål? Nej det var ju allting topp. Och det, det, det, det, det är en sån där man, när vi brukar jag lira lite, tränligt extra, då är det ju såhär, vi kör lite alltingtopp. Då kör man en hörna bort till, bort till ränderna och straffar råd, wow. så får man dra in och få volley. Vi mm. testar för hundra <laughs> gånger hur många lyckas vi. Ja, det fan... Jag tror jag aldrig det är en gång. Mig. Sätter man två på mål får man ju vara nöjd. Mm. Ja, kan man jag under, frågan han. om han kommer lycka sig. Ja, Fast han är ju så mycket. Han, han gör så många. Alltingt om är jämna mellan mm. Han drar en CP på volley. Vart blir det han nu? Är han inte alla som sådär? Ja, han är ju... Straffar sig? Straffar sig? Vad gör han? Otroligt klantigt av vem var det? Marquinhos. Ja, ah, Marquinhos. Ung och dum. Är inte i ja. Roma-form där, inte? 300 mil. Nej, det är Motta som gör det. Är det är Motta som gör det. Förlåt, och det är, <laughs> Motta, Han fejkar ju nu. Fan, men inte ser dum ut. Han gick inte in, det är, för det första är det ju dumt att försöka ta ner henne i slaffanrådet, sen är han fan inte snabb i vändningen när han ska rensa heller. Han gick inte in i den satsningen med måtta, utan det var rätt grovt Vad? Va? Rött! Han kan inte visa rött på den. Nu får du ha någon jävla måtta då man. Oj, oh, jag är så glad att jag inte har bettat för jag det rätt. Nu. Han Okej, okay, vart länge nu. Eh, höger nere. Nej, han, han skjuter högt. Han, han ser ut att vara taggad nu. Det du någon som kommer nu. Nej, chippen. En chip i mitten. Nej. Han ser högt. <laughs> <laughs> nej ut. Ny knullad. Där är Stenholm nere. Stenholm i mitten. Så det ändrar det. Dig. jag sa stenhård wrist. Det är <laughs> Ja, han tog nej nu. det, var... det är det efter. efter också. Eller hur? Dåliga... Om jag ska kliva in med en... Alltså, jag tycker franska ligan är ganska tråkig. Tråkigt att de köper upp så mycket. Mar Marcos, Marquinhos från Roma. Konstigt val av han. Konserval av Paris. Grabben är ung, visst. Han är 94. Han har gjort en bra song. han? är tredje eller fjärde dyraste backen om tiderna. Så bra är han inte. Jättelovande, visst. Men... Ja, jag håller med dig. Och nu får, nu får han visserligen starta med Alex och Skada. Får man se sen om han får spela eller inte. Jag inte koll på franska, så jag vet inte riktigt. Men... Jag kan ta ett klubbval som jag har gjort, eller som jag kom på nu, som, Jag jag inte gjort en dålig klubbval. Jag är, klubb, är trogen min klubb. Men ett klubbval som... <laughs> <laughs> berätta, klubb som berätta, det, berätta, svett, berätta mer om det? Jag har fått ett erbjudande igång, men det tackade jag nej till. Just det. Jag blev ja, värvad av en ä, spansk klubb. Ja. Men jag tackade nej. Utveckla. Mm, nu måste vi vidare. <laughs> vi det, det skulle är det. bli världens dyraste mål, <laughs> <laughs> Nej, det då... var... Två scouter som kom fram. Nej, det var mm. två stycken tränare som kom fram från klubben Atletico i division 7. <laughs> <laughs> Atletico. De hade väl ingen mål. De hade, hade, hade väl ingen mål att matchen eller nu var nej, det. Nej, de, nej, de var våra hjälptränare som kom fram efteråt. Du målvakt, du målvakt, vi tränare, målvakt, vi tränare, du målvakt, vi samma klubb, vi kör. <laughs> jag sa nej, tack, är Jag tog en min klubbgästa <laughs> alltså. Kan säga att Marseille-Paris är en match man ska se innan man dör? Den uh, är ni med på listan, yeah. men... Uh, alltså om man kollar franska, om man ska titta lite såhär uh, liga för liga så är ju... Om det är någon match man ska se i Frankrike så tror jag just att det är den här på Stade alltså Jag skulle vilja se Nice mot Brest, bara för att kunna säga att I'm going to travel and see nice Brest. <laughs> Åh! Oh! Ibra! <laughs> Ibra gjorde tunnel. Och nu är det lite hybrus Nu går vi vidare till nästa ämne här. Och eh, jag låter min kollega Ludvig presentera ämnet. Team Pass. of the week. Där var och en väljer ut var sin defensiv defensivspelare. Eh, för att sen diskutera de offensiva krafterna. Vi börjar med målvakt. Ja, jag, jag vill flika in där. Är det som du skrev på Facebook team of the week med EA alltså mm. de svaga eller är det team of the week som <laughs> väcker? Jag fattar inte heller faktiskt. Det är ju <laughs> två. <laughs> ja. en stark en svag spelare. Är det Är det inte fysiskt då, eller mm. <laughs> hur du tänker du? Andreas Isaksson, Team of the Week. <laughs> <laughs> Fan, <laughs> så han, som inte gymmar. <laughs> riktigt dålig i gymmet kan jag tänka. Alltså han har är bara... Alltså hans armar bara kvadrar. Alltså. <laughs> Sebastian Jovinko kanske. Ja, han är nog in. inte, inte så bra. krallig. <laughs> äh, jag, jag antar att det <laughs> är veckans, veckans och, lag. Veckans team of the of week, week alltså. blir lättare på svenska. Då har vi målvakt. Och den har jag. Härligt. Vem är jag då? Nej, det är, är... Jakob. <laughs> eh, då har jag valt någonting som kommer göra mannen som sitter bredvid med Jesper, väldigt glad. Morgan DeSantis. God morgon. Han har eh, hållit nollan i fyra matcher i rad och eh, det är inte illa pinkat. Och då har han ändå mött anfaller som klåset. De annat. De ja, har jag, han har någonan sexa sju matcher i ja. Men jag är snackar ju om det också att eh, de. det känns som att alltså, det är inte bara siffrorna som känns att han har eh, varit med och hjälpt eh, Roma med utan alltså hur han är som ledare och karaktär i när Roma har, eh, eh, ha, har lett till de här resultaten alltså, hans, hans blick när han spelar alltså när han tänker till när, när hans mittback Eh, hans bacoleo, och gör någon misstag alltså, då, då får man ju höra det alltså, mm. gånger tio ja, han slaktar de och ögonen ja. ja, det, är, det, är, det är helt sjukt det är inte jag, tycker steklenburg jag, steklenburg jag tycker att det är kul för att skete. du tar upp just det här med blicken hos roma målvakter mm. när vi, <laughs> när vi <laughs> <steklenburg>, Ja exakt. <laughs> <laughs> han skäller ut backlinjen så kollar han på itterbacken <laughs> <laughs> Det skäller han ut det, det, det Alla var ingen fattar vem han skällde han kunde inte italienska och han är skälet som fan. Det är inte lätt. Här är Morgan Stake. Däremot så vill jag bara flika in med det. Att alla är att det är Morgan De Santis. Han hållit nollan i sex av sju matcher. Men Roma är även det laget i Serie A som fått minst skott på sig tror jag. I hela liga. Så det är, inte bara, det är inte bara De Santis som nej, gjort. Nej, nej. Som ni säger. Han med hans allt det som man står för liksom, men, men hela Romas försvar de försvarar verkligen som ett lag i ja, det här året och det är, märks verkligen de här första sju matcherna men det är som man brukar säga i är att den målvakt som slänger sig minst är den bästa målvaten De Santis styr backlinjen står alltid rätt vilket gör det då är man en bra målvakt ja. de som slänger sig upp mot kryssen och gör massa tv-räddningar de har stått fel från början, de är felplacerade, de har dålig kommunikation, så att de är tvingade att göra en massa panteräddningar. Eh, men vi går vidare då, till högerback. Eh, högerback? Spännande, det vill jag som har den. Eh, som blivit på support vill jag ändå lyfta Colo Torres som högerback. Eh, framförallt. Eh, jag tycker han har varit bra, även fast han är egentligen kanske i grund och botten. Spe en spelar ni med alltså 3-5-2 nu. Det är eller, ja, bara en 3, 5, 2, absolut. Ja. Men vi går vidare ja, ja, till ja, en ja, mittback, ja, ja, ja, höger ja. mittback. Får Filip uh, Visun ta? Ja, uh, oh, det känns uh -huh. så här. Det, det är svårt att hitta någon som gjort så här något extraordinärt som mittback just den här helgen, tycker jag. Av de matcherna jag har sett så får jag väl nämna en till Roma-spelare Och det är Benatia som har gått in och varit eh, ruggigt stabil där bak. Gör, eh, gör allt rätt skulle jag säga. Nej, om vi tar en annan mittback så jag gissar att vi går tillbaka till Italien. Men inte min favorit, Legra förmodligen. jag. Nej det är inget campagna här på plats i team of the Week Då kanske team of the swagen. Men eh, jag hade ju också lite känt att jag ville ha Benatia. Grym alla sju matcher, inte bara förra veckan utan grym. Hela tiden gjort två mål. Stort tack till att Roma har vunnit alla matcher Och hållit nollan i sex Dock tycker jag inte Hans spelpartner Kastan är lika bra Så det blir en, en dubblering Av mittbackarna, jävla bra mittbackspar Med i 10 gånger två Yes, en vänsterback Skulle jag tänka ut Och det finns lite alternativ där faktiskt Jag tycker Maxwell Gör en jättebra match mot Marseille, Jag mål bland annat I... Ah, i den ah, samma vecka som eh, Rajola säger att han borde få Ballon d'Or tillsammans med Slata <laughs> så, sjuk, så sjukt färgad <laughs> Men det är, inte, det är inte han jag har valt Och eh, det är inte heller Karen Gibbs Som jag tänkte. jag tycker han gjorde en Riktigt bra match mot Napoli Tillsammans med hela Arsenal-laget Något sämre i West Brom-matchen eh, Han hade gärna fått kunna hoppa En decimeter högre och nycka bort Inlägget som West Brom gör 1-0 på men min vänsterbacksplats tar faktiskt Jesper Husfeldt. Som jag <laughs> äh, gör, gör en jävligt bra insats i Roma-matchen. Han <laughs> står på bara så med jag menar, ett par riktiga <laughs> homosexuella galocher. Han står stå där. Jag tror inte ens att kollar på maxen utan han står väldigt eh, onykter och han dricker mycket limoncello om man ska. och, och eh, som, som eh, kronan på verket så tappar han sitt <laughs> vinglas i golvet. Så, <laughs> riktigt stark insats <laughs> ja, i Roma. En Ja, jävligt jävligt slirig alltså backen. kommer <laughs> ägerstället. Ja, han verkligen han är det bokstavligt De de ögonen Alltså, alltså, det var på var halv elva. Alltså, det var... <laughs> blick. Natten det var, är barnet, gubbar. Natten är barnet. Det var svarta brunnar. Alltså. Var... <laughs> Verkligen blick för spelet, kan jag säga. Ja, i sin game. Det är intressant. <laughs> Vi rör oss lite uppåt i banan till en mittfältare. Uh, jag tänkte på en uh, så, En mittback som jag hade tänkt på Men ingen av er sa den personen Så att jag sätter dit han som definition mittfältare Vilket är hans naturliga position uh, Jag sätter faktiskt dit Daniel Amartey uh, <skratt> uh, <skratt> uh, <skratt> Ni som inte har sett den Gå in på Youtube, kolla löpningen Vid 2-1 målet för Djurgården Den löpningen som han tar Från mittbacksposition ända upp i straffområdet Alltså den är så episkt bra Så att han platsar i alla veckans lag i hela 2013. Men då får man ändå, ja... Ej. Den är så magisk den där, och den viljan i 94. Så, så, så du Men såg bara... Dom... highlights alltså, du, du såg inte matchen. <skratt> Nej. Bra. Va? Man får, ändå berömma, <skratt> man får ändå berömma domaren i den matchen också. Ja, som så, dömer, Det är inte straff. Men den löpningen som han tar, han förtjänar straff. Luddet, nu är det så här att jag har fått information om att under tiden Djurgården i Göteborg så sitter du på bänken i Vänsterån. Oj, oj, Vi Vad <och> tror <laughs> <laughs> <laughs> <här> Vi pratade om det här precis innan. Nu kommer ta en, match, en spelare från den här matchen in i veckans lag. Så vi hade planerat att vi skulle säga det här men vi bara visste det så... Ja oh, tyckte det matchen var underhållande. <laughs> <laughs> Alltid! Maxwell. Alltså jag, jag tycker han verkar så jävla snäll alltså, det är oh, helt sjukt. Bästa problem med slöten alltså. och så. här hela helan och halvan. Ja, oh, brutalt. Kul för killen. Nu flyttar vi upp i banan, centrala <laughs> okay. mittfältare. Och nu har Alva för valt. formaktion på det här laget. Är det 4-4-2? Vi 4, 4 2 vi kör rakt oh, rak svensk. En rak 4-4-2. tagit en mittfältare redan så det ska vara... Ja, med. så vi ska ha en lite mer offensiv präglad ja. central mittfältare. Sätta Totti där. Alltså Totti kan gärna spela släpande va? Lite trekvarista bakom anfallarna. Han gör han gör, han, han gör fast två Han smash. gör två mål mot Inter. Han mm. ligger bakom. Kontringen till 3-2-målet. Ja två det är 3-0 äh, förlåt. Med det, underbar touch. Det går inte att ta bollen av honom. Alltså mm. det, är, det är otroligt att se. På gubben. Nytt, på nytt Totti. Ja, gubben. 37 1 Igen. Igen. Och... När, när ska han sluta trots av tiden? Gammal är bäst. Han kommer att spela tillsammans. Han har blivit frågad att spela landslaget. Svarar, jag fokuserar bara på roma så det blir nog inget med landslag men jävligt kort. Lite semester. Mm, nej men jag kan tänka mig att ha totte det. Ja, mm. ja jag, jag tror vi alla är ganska Jag tycker det, det är så snyggt. Mm. Men vi du oss ut mot en höger-mittfält då? Mm. En yttertyp eller vad? Ja, 4 Vad säger vi? En ytter. Jag, jag, en ytter? jag säger Alexis Sanchez. Han, lite han, har, varit, han har varit ochsikt, men... sågad av balsa och nu går han in i två mål. Ett drömmål. Första är så snyggt. Det är helt sjukt. Och han har chans på hat men spelar snett bakåt till Neymar som är mål. Ja, det, det, det, det gillar man ändå. Ja, det är han Nej, ja, men jag tycker men, verkligen att han förtjänar fan. det Det du säger är, håller jag mycket med om, alltså, han, han har fått mycket skit i Barcelona. Alltså, mm. De har ju blivit av med honom för de har inte varit nöjda. Men eh, trots att han, var, alltså, han har inte varit dålig, han, han har gjort en okej okay första mm. säsong. Liksom. Eh, men ja, man ser ju alltså, när han eh, kommer upp i nivå, alltså, han är ju mm. otroligt, otroligt snabb. Eh, kraftfull spelare liksom som eh, passar bra in i Barcelona. Ja, Speciellt nu när Messi är skadad så krävs det att det är andra spelare som visar ja, är... fram fötterna och jag tycker att i senaste matchen då är det Alexis Sanchez som gör det. Mm. Ja. Eh, visst Barcelona, man kan säga vad man vill om dem. Att, att de, de, de har världsspelare på varje position och ändå mm. kan de inte prestera på yttersta världsnivå utan Messi, men, men eh, i matchen mot Valladolid va? Eller vilka är det de möter? Mm, Valladolid möter de med eh, Henning. Och de tappar in 1-0 efter 10 minuter, men sen mm. det är Alexis Sanchez som tar tag i det och visar, visar vägen liksom. mm. Mm. Så jag tycker helt klart att han ska ligga på och, in höger. Och ge Neymar det målet som han Exakt. ändå behöver. Ja, verkligen. Jag som hade tänkt på Simon Lund, det var väl jävligt. Ja, nu är det två mål mot mm. öster. Såg du den Nej, det är inte för, det är inte för Nu är det så att Lund, är bara highlights. Han är en liten light-version av Simon, YouTube-supporter. Då har vi Lund, highlight-supporter. Ska vi kliva vidare? Vänster, vi kliver vidare till vänster, vänster mitt, fält mitt fält. Vad har vi där? Alltså, jag, jag, man skulle lika gärna kunna sätta han som forward. Alltså, det kommer vara en till spelare Och det är Gervinio. Mm. Mm. Eh, även han känns på nytt född efter sin övergång från Arsenal till Roma och har verkligen återförenat med Rudy exakt, han är under samma tränare som han var i Lille då han var oerhört bra eh, Eden Hazard har sagt att Jervin är den bästa spelaren som jag har spelat med nu mm. har kommit till att Roma och plötsligt känns som att han har självförtroende tillbaka och verkligen det han... jag tycker han ligger, han ligger bakom 1-0 målet han, han fixade han, han, straffen. Han fixade straff. straffen, 2-0-målet. Eh, och det är, alltså... Han är ett så... Han utpräglat ett hot, bara han. Mm, alltså, med sin snabbhet och med... Han har... Fått, han är verkligen på nytt född, alltså... Mm. Wow, jag var väldigt, väldigt... Eh... Jag, jag tänker på grej. Alltså, han fick jättemycket skit i Arsson. Men, alltså, han hade ju verkligen sina stunder där också. Ja. Mm. Där han... Ja, jag kom han spelade någon som falsk Nia förra exactly. år, så han in, vad, gjorde det han ja, ja, två en. mål i alla fall. Det mm. var jättebra, men var inte alls konsekvent i sitt spel överhuvudtaget, utan ja, han, han blev ju skugga av sig själv helt enkelt. Okay. Sen är ju italienska ligan jag tror den passar bättre för honom än engelska. Engelska, när han försöker peta förbi, då stänger man så och dör han. italienska, då blir han stängd, då fanns straff, i stort sett. Mm. Mm. Det lite annan fotboll, men han har varit jävligt bra, det ska man inte ta ifrån honom. Någon annan som gjorde bra vänster, det är ju Uniteds eh, ursvetsstjärna, ja. Adney ja, vad heter den efternamn? Adnan Ja. Yes, yes, där har vi yeah. det. 94. Jansai. Som går in mot Bolton i ursvetsserien och gör ett drömmål där han kommer in från kanten och stänger upp den i första klusset. Ja, det gjorde ju hat-trick i ursvetsstjärna. Mm, men matchen, och sen efter matchen efter det mot Bolton just så gör han ett drömmål, får plats i startelvan i Premier League och går in och vinner matchen åt sitt lag. Mm. Eh, som ja, respektlöst alltså. Ja, hur gammal är han, alltså, han är? 95, 95, 95, 95, år. 18 år, 95 18 år. 95 18 år. Och han är alltså oh, hans andra mål är ju så klass alltså. det, är det är så bra. Är, han är så kyrlig och drar in den på ah, hela i Och, är bort, och mm. han är nu såg inte jag matchen det. Jag har bara sett highlights och han är, han är inblandad han inblandad i mycket som händer för United framåt. Ja, han har, han har sju skott. Mm. Bara han i matchen. Och det säger det mest tycker jag. Det är så. alltså så I ung och ta för sig så mycket. Exakt. I ett lag med Van Persie och Rooney där framåt. Exakt. Så. Däremot så vill jag säga det. Jag tycker att det blir för stor hype om den här 18 Visst, han har gjort... Det. För det första de möter Sunderland som ligger sist. De har en poäng efter sju omgångar. United ligger under... Och då kliver han fram och det är självklart bra men jag tycker att just den här hypen nu att Bayern München, hans kontrakt går ut det ska jag säga efter den här säsongen och det sägs att Barcelona vill ha honom och Bayern München vill ha honom och han har blivit erbjuden en lön nu från United på 670 000 kronor i veckan. Mm. Ni hör det har vi, vilka summor det är? 670 000 kronor i veckan. Och, och innan så kan jag tänka mig att han låg på kanske 7 000 kronor ja. i veckan. Eh, och det är bara fantasisummor för en 18-åring. Och jag tycker att den här hypen efter en match mot Jumbo är prämljugga. one night stand. Ja, jag, jag tycker man ska akta sig för att ge stora bonusar till unga spelare. Ja, och, och eh, det är bara så. Det är bara att konstatera att tajmingen för han det är så perfekt det kan bli. Han, han, han får chansen, gör två mål. Men i, I ett I, United, som, har i ett här, United ja. som verkligen behöver någon som kliver fram och då gör han det. Alltså jag blir inte förvånad om, om det skulle bli lite så av ett walcott syndrom. Att han hamnar ur matcher och att det inte blir så mycket alla gånger. Sen är walcott, ja, nu ska man inte jämföra så. men. men Ja, Timing, timingen är perfekt för honom nu, mm. och, och det är just därför det har blivit den här hypen. Men en faktor man måste tänka med där det är att United saknar då en innermittfältare, En innermittfältare som man faktiskt hade i de egna ungdomsleden i Paul Pogba. Som senare valde pengarna just framför en startplats i Manchester United. Mm. Uh, Juventus erbjöd en högre lön, uh, en fast hög färg, er, Ferguson bar på sina knän i princip att Pogba skulle stanna. Så valde han pengarna och gick till Italien. Jag tror att man har där till lite av en läxa här. Och verkligen vill ha kvar den här unga talangen till varje pris. Det får man hoppas för United skulle. Ja. Och det, det coola också är att han är från Belgien. Mm. Vilket är helt... Läskigt landslag. Däremot, han får ju faktiskt välja mellan England och Belgien. Det är inte bara England och Albanien och, Albanien och Albanien. Och Belgien. Han har även jag läste det idag, han har jag tror att han har så här sex stycken landslag att välja mellan. Turkiet är också på listan. Fan, eh, och han han fick han fick, eh, faktiskt, han fick förfrågan igår från Belgien och tackade nej och sa att han inte var redo att, att välja en. och det tror jag tyder på en mognad och att han verkligen vill göra rätt beslut. Mm. Eh. Kom till Sverige helt enkelt, kort Jag kan kolla upp vilka, vilka länder är som han kan välja mellan. Eh, så kan jag återkomma med det senare. Ja. Ska vi gå vidare men Vi går vidare då. till två anfallsplatser här. då. Eh. Där, det, eh... Vi måste spika förresten bara då. att. Ja, Davinio, är ska är vi ta Gervinio som bra. en forward då så snackar vi om en anfallsplats. Ja men det kan vi göra. Det... Slatan Ibrahimovic. Det är, det är så personliga skärmen men även vad han gör i den här matchen. Eh, mot Marseille där han... Eh, ja, Marseille hamnar under underläge 1-0 straff. Eh, utvisning på Tiago Motta. Men jag tror att de underlag. Ja, precis. Ja, det är det jag menar såklart. Eh, ja, där med Tiago Motta utvisad dessutom. Eh, mot förmodligen Av ja, värsta Lia-konkurrenten, tillsammans med Monaco. Eh, Ibra kliver fram och jag vill ingen så här jättematch som man kan göra. Men han, han inblandar i allt offensivt, mer eller mindre, i Paris. Och kliver fram och sätter 2-1-målet dessutom. Eh, på straff. Ja, på straff. Det är med. Och, eh, ja Det är ansvaret han visar och ja, efter att ha fått en del skit ändå. Både kan han ha ha ha och Cavana har fått mycket skit. Och, eh, som svensk blir jag ju extra glad då, som Zlatan fanatiker då. Dessutom. Ibra kadabra. Ja, ka Ibra, vi ger det till slalten. Ibra får sista platsen. Han var väl lite lite inför matchen mot Österrike. Klippt och klart. Kul för nu Killen. Körde. Nästa ämne. Och sista ämnet för dagen är matcher man måste se innan man dör. Mm. Kul Jag kommer snabbt att tänka på Rundarbjud som en person här inne har varit och sett och som jag har varit på skavsta och trodde att jag skulle få se <laughs> innan jag fick åka hem med svansen Mellan benen Ja, ja dra den. Jag du, den lite ja, jag skulle, Vi skulle åka och se det Första kuppfinalen på 114 år taggat som satan Och eh, en viss J-coach Som alltid levererar som är hans motto Levererade biljett till Helt fel dag, helt fel flyg Så att, eh, Det blev ingen match och det blev skavsta buss Tillbaka till Stockholm istället Det roligaste att följa den här kvällen För oss som inte skulle med dit det var ju Luddes Facebook-status här. Han skriver, han skriver innan, när, innan han vet om. Han innan han inte vet om att, att han inte kommer komma till rum. Då skriver han på Facebook. Eh, Se av mig mot en riktigt stökande härlig. Eh, och eh, jag vet inte vad. Han skriver bara att när han får reda på allt det här var. Ja, oh, det var ju bittert i <laughs> Det var, det var, och vi som inte hade hört då, vi undrade vad som hade hänt och vi, oh. det är ja. Det är ju stor, vi historia klar, nu. Men... Vi gott man ska aldrig jinxa, det kan man väl helt säkert ja. säga. <laughs> verkligen, verkligen. Men om vi skulle säga så att om alla väljer en match då, som ni verkligen vill se innan ni dör, vilken skulle det vara? Då frågar jag Filip Adell. Oj, förlåt, jag håller på sommar. här. Um, jag skulle säga Sverige mot ett värdland i ett fotbolls-VM. Mm. Jag kommer väl få vänta ett tag innan det är möjligt ens. Men en match jag ge, gärna skulle vilja se är ju ett Old Firm Derby i Glasgow mellan Celtic och Rangers. Mm. Det är någonting jag verkligen skulle vilja göra. Men eh, något jag skulle vilja rekommendera många att göra också det är att se ett merseyside Derby. Men eh, det är redan gjort. Mellan eh, Liverpool och Everton, För det var häftigt. Det var, det var riktigt kul. Tyvärr yeah. sl slutade matchen 0-0. Men det var, det var häftigt att se Liverpool och Everton på Anfield. Det var riktigt häftig stämning. Jackie? Mm, jag är fortfarande inne på bocka mot River Plate. Mm. Eh, men jag tycker det är en jättejobbig fråga. Jag... Inter mot Milan också, jättegärna Roma Lazio, jättegärna, alltså det är... mm. Ja, Just jag there. skulle vilja se, eh, jag har sett eh, ja Roma eh, Lazio, eh, shit, eh, Derby Delacapitalet, förlåt, eh, jag har sett den, den annars, men eh, ledsen Sverige... Roma vinna Serie A eller Roma spela Champions League final. Det, det är det Det som jag tycker är på tapeten väldigt mycket nu, det är tysk fotboll och deras läktarkultur och ett ruhr säger man ju. Mm. Eh, mellan Dortmund och Schalke 04 skulle vara något mm. hästväg alltså det som är de lagen som ser upp just nu. absolut. Eh, absolut. Två alltså, riktigt bra Champions league -lag och den läktarkulturen eh, är ju bäst i världen just nu, skulle Absolut. jag säga. Den, den gula, gula det på Sydtribun är eh, något alldeles extra. Ja, Westfalenstadion. stadion mm. Ja, det, det är väl den jag, jag skulle välja. Mm. Jag står och väljer mellan två matcher faktiskt. En, den klassiska Galatasaray mot Fenerbahce. Jag tänkte just på den. Ja. En annan läktarupplevelse som har fått lite uppsving de senaste 2-3 åren som nog inte många tänker på är faktiskt den mellan Seattle och Portland. Två stycken rivaliteter i Amerika som förra året hade 81 000 på plats. En av världens största publiksiffror. Seattles fans har verkligen anammat den här europeiska läktarkulturen och är väl en av få som mm. har gjort det i i USA. Alltså med, med tifon och med, med ordentliga Freddy ranser och, och, och inte bara let's go, sounders Nej. och sådär. Nej. Utan um... det är en europeisk fotbollsmatch i Amerika som verkligen håller höga liksom, nivåer. Men för att börja runda av den här lilla podden så har vi då en sista avslutningspunkt som vi tänker ha varje vecka som vi kallar veckans märda. Associerat då till just eh, konflikten mellan eh, Roma och Lazio. Eh, inga och mer ord behövs beskrivas. Men det och behöver inte vara bara vara Roma och Lazio. Exakt, valfri tolkning. Eh, så vi kör panelen runt då. Eh, börja börjar med Filip Adel. Uh, ja. Jag anser så att uh, i fotboll så uh, kanske speciellt engelsk fotboll så handlar det lika mycket om att Älskar sitt eget lag som har hata motståndarna och eh, Arsenal lyckades tyvärr inte få med sig tre poäng mot West Brom men eh, det vi kan glädja oss i är att eh, West Ham krossar i alla fall på nu man kollar efter på resultatet våra lokalkonkurrenter Tottenham med 3-0 eh, så det tycker jag är Veckans märda. Och det är inte dåliga mål heller. Det är riktiga jävla skitmål. Uh, Ravel det sista då, Ravel Morrison det är en eh, klass när han sprintar ifrån förtången, gör en kroppsfint likt Jervinjus eh, mot Antonsson. Då, då som kommer helt på fel fot och sen eh, chippar han över Louriss i mål. Mm. Riktigt vackert. Riktigt Veckans vackert. märda. Jesper spiral veckans som Känns som att det borde komma in någon Lats men det gör inte. Jag kliver in med Palacios. Det är en fucking tofsklipp den, alltså. <laughs> Annars gör du Fan, han är så äcklig. Försvinn. Den, den tofsen... Eh... Alltså det är definitionen om alltså. ja, ja, är det då. Ja, det är att inte tottiga rykten, det är förvånande Det kan för. inte vara jättesvårt att bara ryckat också Nej, och han är en exklippspelare Du var på tv för många år sedan. <laughs> Palacios, försök inte alltså, försvinn bara bort. Så det finns uh, Ja, det, det var ju tolkningsfritt. Och jag såg en en grej häromdagen där det, då jag tänkte lite på... Jesper Jurell som är besatt av fotboll, fotbollskor och har sågat en fotbollskor som vi alla andra ändå gillar, Coppa Mundial som alltid har sett, ja, alla vet mer och mer hur det ser ut som en är fotboll, den är, den är, den är den är ju svart och som är vita ränder alltså, snygg, ja, klassisk, otroligt klassisk, ren, styr, men Adidas har nu inför det stundande VM som kommer Uh, släppt de här Coppa Mundial i nya versioner Med färger som lila, rosa, limegrön och sådana <laughs> Och uh, det där får faktiskt min veckans märda För jag, Coppa Mundial, det är en så pass klassisk sko Jag tycker inte att man ska förstöra den med att... Och... Verkligen, det har sett likadan är det. ut sedan 74 eller något sånt där Ska dom springa med färglada då? det här är ett skämt Jakob en Ja, min eh, Marda, eh, är går till eh, Vetsi som eh, efter matchen mot Marseille, eller jag tycker det är skitkul men det tycker inte fotografen. Efter matchen mot Marseille eh, går det runt en fotograf och filmar spelarna, varav Vetsi lägger sig bakom honom. Så fotografen ramlar med hela kameran ner och Ibra och Lovett så tycker det är skitkul. Jag tycker det är skitskönt. Fortsätt så sådär. Fortsätt. Min värda den här veckan är kanske inte handlar kanske inte så mycket om den här veckan just. Men det handlar väl lite om det här med eh, tv-styrda matchstarter. Och då menar jag kanske inte då hur, hur man köper rättigheterna och lägger dem tidigt en söndag morgon för att det passar bra in i tablån. Utan mest om det här med idol och huruvida man kan flytta en match för att Kevin Walker ska sjunga på fredag Det Det tycker jag, jag är Jag tycker att det är järdligt. Och även en liten passning då till kommentaten när Kevin Walker faktiskt gjorde det här skitmålet. Skottet är fint målvastigerande... Under, under all kritik. Ja. Men här kommentatorn tycker att oj, nu kanske han skriker bort sin röst. <laughs> Jag tror det var allt va? Du, det var allt för oss idag. Nu har eh, klockan blivit allt för mycket och vi ska upp och jobba imorgon. men eh, vi, måste, vi måste säga en ja. stopptid. Vi måste få in det här, ja, nu är det... Nu stoppade jag Och där vittar dom man, fyra, Åh, man det bara fyra minuter. Vad har han hittat då? Vad har har många bitar och och allt vad det här så. Nej men det... Ja bara då, jag tror att fyra minuter Vi tackar för oss där och går och lägger oss. Mm. Yeah. Yeah. Ja. <skratt> Hej då. Hej då. Vi ses nästa vecka med ett nytt avsnitt från Halleken. Förra var jag en match för där spelet Två minuter